Під нещасливою зіркою, якщо часи місяця погані, народжується не все добре. Хемера, чи вже сам Григорій, йшов у рудому плащі кудись через туман, із вологих пасем, якого раптово виринали воли, жінки з хмизом, ставки з шиплячим очеретом, котрий озвучували осінні ситі крижні, і світ чіпкий, як жебраки на базарі, та безпристрасний мовчарнець по свіжій покуті. Найжаданіший Михайли, тому що з усіх втрат, втрата часу найтяжча, то навіть одна мить цих ангельських днів така цінна, що перевищує все, що ми маємо, навіть себе самого настільки, настільки час перевищує все». Ця самота викликала співчуття і жаль до хемери Сковороди. Але була вона облудою, була лише примхою режисера. Камера витворяла дива, аж їй перехопило віддих. Ніколи не працювала з такою. Де вони знайшли такий цілком український ландшафт? Де відреставрували його для себе? Бо виявляється, мало жадібно і похамцем ковтати нові враження, що проминають за шибою чистенького автомобіля по майже вимитих автострадах, від міста до міста, від країни до країни. Клята провінційна душа навіть по прийомі у президента прагне до трави під зіркою, може не дуже щасливою, але рідною, де тебе вже забули, але ще можуть згадати, де вітер носиться з духом травневого бузку або листопадової гіркоти, от такої, як зараз навколо Хемере. О, вона добре знала незрозумілу нудьгу пізнього листопада, коли перемерзле віття застигало у прозорій тиші. Коли душі, мов, душі мавки чи перелесника хочеться у стебло, у стовбу, у зиму, аби передихнути, скинути із себе струпи, вихолодити втомлене горло мовчанням, а киплячу кров помірною зимою, щоби наприкінці лютого потягнувшись до хрускоту в кісточках, на мить серед густих важких снігопадів, відчувши тепло іншого сонця, повторити, як довго я спала. ішла повзулюблений улюблений мур, і раптом згадала про картонний ящик на першій своїй квартирі на Подолі, котру за помірну плату винаймила їй всюди суща шурочка. І де жила із старим-престарим єврейським сімейством – Сарою Айзиківною і її ветхим чоловіком, котрий уже не пам'ятав, що робив, ледве пересуваючись посеред жахливого мотлоху у двох довгих коридорах. Тут щоранку Тамару нудило, віднавали блошиць, котрі перли з усіх кутів і сипались зі стелі, як конопляне сім'я, і не здавалися під натиском ні прими, ані дусту. І шло хто кого. Врешті Блошиці перемогли, і вона тепер ночувала у своїй бібліотеці поміж стелажами. Саме на Подолі, у старому дивані господаря, який дістався його предкам, мабуть ще за Першої світової, кинула студентський архів, котрий зненавиділа за те, що додавав їй болю. Після раптового зникнення химери, дівчата принесли їй картонний ящик, прив'язаний білизняним шнурком. У ящику лежали Хемерині папери, зошити, тексти ролей, якісь плакати, відкрила і закрила, задихнувшись, не змогла навіть перебрати. Кинула у диван і ніколи до нього не заглядала. Тікаючи до бібліотеки, покидала той архів, як кидають живу людину, що від неї не можна відпочити, котра мучить і витомлює. Вона залишала ті папери вже без цікавості і турботи, кому дістануться, переступивши через них і ніколи більше не заглядаючи, у ті страхополошні закамарки Мимоволі скочила в автобус, котрий йшов на поділ І вийшла біля житнього ринку Смішно було думати Що дожив до нині той триповерховий будиночок В самому центрі старовинного міста коли все скупили і перекупили Метиковані бізнесовці Смішно було все Тих кілька будинків тепер обнесено Великим зеленим парканом з літерою М За ним не виднілося нічого Шукала входу, а бачила крізь чілину, лише стару облуплену стіну, що вигнулася і завмерла. Зрештою натрапила на браму, і сонний з учорашнього перепою сторож похмуро обірвав її пристрасний монолог, що слабо тримався купи, показавши на прибитий шмат дошки.